«Скажи мені одне», – відізвався він через якийсь час, – «навіщо була Москва?» «Я тобі казав?» «Так, я знаю. Тільки таке майбутнє дає вільну Польщу. Але мені йдеться, власне, про причинно-наслідковий зв'язок. Що такого в тому, щоб підірвати місто разом із мільйоном його мешканців, аж це є необхідною умовою незалежності твоєї країни?» «Я не знаю». Я не можу простежити шлях кожного атома, який входить до складу Землі. Зв'язки є, бо я їх бачу. Але я не можу їх проговорити ланка за ланкою. Увесь ланцюжок причин і наслідків. Ти не знаєш. Ти не знаєш. Отже, ти просто повірив у свої видіння. Вони мене ніколи не підводили. У цьому ти не можеш бути впевнений на 100%. Тепер ти мені щось скажи. Ти віриш у мою перемогу через тринадцять років? Так. Дякую. Немає за що. Держи задарма. Я проклинаю день, коли почув про тебе вперше. Ксаврос упав навзнак у мокру траву, широко розвів руки і вибухнув гучним сміхом. Сміт не зрозумів. Це ти чого? Ти відповів мені питанням Щегеля. Насилу вимовив крізь регіт Вижрин. Не пам'ятаєш? Слово в слово те, що каже Щигель фуртрі в невловимому, одразу після того, як вони підірвали потяг. Сміт спробував пригадати. Мабуть, забув. пробурмотів він. Ага. Мабуть, забув. Полковник поволі заспокоївся. Ну, нічого, треба збиратися. Скоро вже пора. Вижирин підвівся обтріпав штани й сорочку. Він підійшов до свого наплічника. Ієн спостерігав, як Ксаврас переодягався в той самий одяг, який мав на собі під час інтерв'ю після вибуху московської бомби. Він навіть надягнув ті самі рукавички і той самий берет взяв на голову. Полковник вийняв дзеркальце і довго дивився в нього, поправляючи деталі, які йому не подобалися. Нарешті він повернувся лицем до Сміта і відступив на два кроки назад. «Як я?» Іен надув губи. «Годяще!» «Ну, може, додай трохи бруду на жилеті та светрі. Вони занадто чисті». Ксаврос підхопив із землі жменю грязюки і розмазав її на собі. «Вистачить?» «Норм. Надягни, ковпак. Треба перевірити ракурс». Сміт надягнув. Він сидів під тією скелею, наче підламаний, витягнувши ноги вперед. Він не міг поворухнутися, не міг встати. Йому неминуче доведеться знімати вижрена знизу. Кілька хвилин він командував Ксавросом. Ближче? Далі? Вліво? Вправо? Ні, там сонце. Ще півкроку назад, відпрацьовуючи оптимальні умови. Тим часом дощ утих. Нарешті Ієн вирішив, що нічого кращого вже не вигадає. Вижрин накреслив каблуком на землі лінію, щоб знати, де ступити, коли настане час. Потім сів біля сміта. Вони чекали. Євангеліє від святого єврея Самотній бомбардувальник прилетів непомітно для всіх. Так само ніхто не бачив, як падала бомба. Ксаврос Вижрин стояв тоді біля річки, насолоджуючись видом на місто, над яким уперше за 76 років майорів польський прапор. Іноземний журналіст провадив із ним інтерв'ю. Ксаврас Вижрин прокинувся того дня з поганими передчуттями. «Сьогодні», – сказав він журналістові. Проте журналіст, звісно, не зрозумів. І ніхто на світі не зрозумів. Ксаврас Вижрин розпростер рамена. Бомба вибухнула. Його... Затопило найясніше сяйво і найчистіший вогонь, і випалилася на камені чорна тінь, наче хрест. Чорна тінь, яку ви можете піти і побачити, торкнутися власною рукою, випечену на віки в миті його смерті, тінь Ксабраса вижрена. Квітень-серпень 1996 року. Кінець твору. Від автора. І епіграф, і включені в текст неозначені цитати подекуди трохи перекручені, запозичено з віршів з Бігніва Герберта. Позиція Державного департаменту альтернативних США стосовно бойових дій у Надвіслянській республіці заснована на автентичних заявах пана Барнса, який представляв Державний департамент США на прес-конференції 8 серпня 1996 року. Конференція стосувалася Чечні, і єдині зміни, які я вніс у цитовані уривки, стосуються власних імен і детальних даних, як-от дати, цифри тощо. Від перекладача Пісеньку про чорну зоську переклала українською Олена Олір. Роту Марії Конопницької процитовано в перекладі Дмитра Павличка. Вірші Збігнєва Герберта в перекладі Віктора Дмитрука. Уривки з роману «Серце пітьми» Джозефа Конрада в перекладі Ігоря Андрушченка. Цитати з Біблії подано в перекладі Івана Огієнка. Переклад з польської Андрій Павлишин.